Etaren ahma gabetziaren eguna finkatua da larun bateko, gurekin Michel Berroko irigoin bakegilea, egun ontzuri. Hai, egun ontzuri. Grazai, Espainiak, bizkarra erakusten du, Frantziak berri guti emaiten ofizialki zeurik, ala ere diaro, diario baskok ahintzinatu du, Frantziak hiru egiaztatzeilei gorriko zituela, egia da? Ez utalako horik konfirmatzen, entzuten da zer nahi, ez da kitit urriak nuntik diren, ordoan uh, uh, ez gira ala hala es diten gausetarik ezita haliko. Bale Frantsiaren parte hartzea zela opzio oberena siniotan eh, baiuna si naintzinuten pretsa aurrekoan. Opzio orikinen egin daiteke oinondo baztertua da. Baen, eustez, uh, lehenago asteak kondatzen ziren, gero egunak, eta orai orenak dira kondatzen, eta uh, Frantziak bere esku hartezan uh, ahmaga betze hori uh, uh, lehenak absolutuan posible dira, behinan uh, ez, da, ez da seriosa hori imaginatzia, uh, beraz alde bakarriko bidetik segitu beharko da. Uh, guk, uh, espero duguna gelditzen den bide horietan oberena da uh, ez uh, espainiak eta ez frantziak ez dean jabarrik eza. Hori da uh, hori da hoiburu uh, uzarik dira ondo gauzak antolatzen, eta azkenean azkenean edozzonek edozzoen a ukan dezaten uh, aitzineko hilabete edo urtetan azkenean galdera nagusiata asmagabezi ah, hori gauzagona da alatxaha. Unabada verda, uh, uh, posible, yurtu, uh, trabarik esari gabe eta ostoporik esari gabe, E Tentsua hasi nahi dutenek eta osoztopo ezartzen edo arliitazkenek arli, ja nahi lukete uh, armagabetze hori beritxaga dela. eta ez dut uste neork nek. Uh, Historioari begiratu eta gaurko egoerari begiratu eta ono egin behar den bake bide hori uh, ez dut usten neok uh, pretenditzen alduen armagabetze hori begitsaga dela. Sabotatze baten giskuaz, eh, beluzziste: Ba, ez, ez dugu elementu berezirik olako uh, uh, uh, opzio bat izan dadin uh, baina badakizu uh, elementik uh, biegunen muruan da egun ondi hori, egun historiko hori eta uh, ez, gira, ez gira denen aterbean eta uh, edozen gauza pasatzen alda, baina uh, uste dut ala ere uh, gauzak ari direla pixka bat uh, baretzen edo uh, kalmatzen momentu bat izan da, alako histeria bat izango da, egun hori zirko bat, eta ez dakit zer eta zer, uh, bitimer uh, gehiago zauriekariko duena, eta uh, ez dakit zer nahi gauza izan da. Uh, Tentsio sorzailean izan dira eta geroen eustez uh, guk esplikatu dugu laik zer izanen zer da helburua nola pasatuko da, zer kanimatzen gaitu. Bon, Berriz, joko kalmatu dela iduridu eta agian, agian ola bukatuko da eta ola helduko gira apirilaren zortzi hartioz eta uh, denen interesada ondo pasatatik, denentzat berri da, denen interesada eta ez da hortan bukatzen gainerat uh, Hori da etapa bat. Hori da, e, jada askotan errandutan e, bezala, e, bake bidea atrabatzen duen harroka handi bat da. Eta harroka hori bide bazterrean ezari, bidea libratzeko, eta gero ahantzatzeko, urratxakiteko, eta hor diren beste gai guziak, e, bitimen gaiak, presuen gaiak, elgarbizitza. Aniz gauza bada egiteko, bide luzea da, komplikatua baina uh, harroka hori ez bada baztertzen bide ditik, hori egonen gira blokatu gona beste bost urte, beste sei urte ez dakitzen bat, eta, eta Euskal Herria beti Tentsiopean izanen da. Gauzak uh, aldatzen alditula juka bat kentzen alduela, baituz ez segurtasunak ohtas gauzak aitsinatzen direla? edo komentzimen dutela. Ba, ez dugu uh, segurtasunik dena, ez dugu uh, ez dugu kontraturik hori egite maduzik gero hau izanen da. Ez uh, gok sinesten dugu uh, uh, jenden eh mugimenduan eta gauzen dinamikan, eh uh, uh, hortan sinesten dugu eta pentsatzen dugu uh, bentsatzen dugu eta konbentzituak gira gauzak aldatuko direla. Orduan, komplikatu ezaren da, baina gauzak aldatuko direla. Ez da, ez da, berdak kontutan hartu zinez, goguan izan, apilaren zorsitik harat, ez dela bate oraiko uh, panorama izanen, orai, oraiko paisaia. orduan, uh, uh, Ez dira gauzak joan enola mekanikoki eta lastehka, ez komplikatu izanen da, luce izanen da, bainan uh, aldatzen du dena. Eta jada, jada, e, entzuten dira gauza bat hori egiten balimada, eta... Hori egiten balima da, uh, adibidez politika, penitenziarioa, aldaliteke, eta jada horakoak entzuten dira, eta ez ez hori galdegiten duten, edo zuten sektorea nik uste dut, nik sinesten dut uh, izango direla beste pausuak, ortengo ortengo, beste pausuak izango dira, eta uh, begiratzen balima dugu jada orte bukaeran egiten balima da ortengo bilana, ene ustez uh, eskoelegean... Uh, Dan, eta lasaitasunari buruz edo eh, tratamendu, tratamendu urokoh batean zatuak izanen gira. No, hala, nik ez dut eh, gehiakoko segurtamennik. Baina konviktioaren segurtamena da segurtamennik handiena. Apirearen sortzia, eh? historioan sartuko dela. Zati teknikoa etaren ahmagabetziarena, ez da bayonan eginen, zer izanen da Baionan susen? Ba, baionan izanen da herrikoia, uh, elgarretaratzea herrikoia, zein da hori importanta da uh, esplikatzea, uh, arma uh, desarmatze hori baionatik ampue ginen da, uh, baina hori uh, e, ere importanta da uh, uh, kontuta narzia, desarmatzea edo arma ez dela ere bakari gauzat tekniko bat, mekaniko bat uh, da uh, uh, da aldaketan agusi bat, espirituetan, konportamenduetan, eta herriaren her, nahikeribat. Uh, eta uh, hor behar da erakutsi, hori da importanta, egun historiko hori, hori geldituko da historioan edo zen gizaz, Bayona eta Abi Mila Amazazpi geldituko da, hamarka e, da urtean buruan ere, uh, hor behar da erakutsi, egin, egun horetan egin nenden pausua uh, herriak, Euskal Herri osoak, bere haniztasunean, bere lur aldetasun guzian, e, denek nahi duten gauza, denek sustengatzen duten gauza dela, eta denek, e, nombait, parte harzaile direla e, egun hortan. Eta gero, nunbait engei amendo bat izanen da, lehenago erten nuen dinamikari luto da, e, armagabitzea egun hortan, mota bat edo beste parte hartzea, Eta baionan elgarretatzea hortan izaitiak implikatzen gaitun bakotxak, implikatuko du bakotxak ondoko uratxetan ere presente izaitia. Uh, presente izaitia erenaidot laguntzia, uh, uh, sustatzia, uh, baldintzak, uh, uh, bilatzia, Ondo joan dadin, eta beste gaiak erraiten duten errepikatzen dut berri, izabainan hori dira e, presoen gaiak, bitimen gaiak algarbizitza, historioari be, begiratzea, historiaren azterketa bat egitea e, e, dudarigabe e, sakonki aldeguzitan gero e, Geroari buruz, erraiten dut, askotan, historiak uh, zati, zati tu, gaitu edo zatitu du Euskal Herria. Etokizunak behar du batu, behar du juntatu. Eta hori iraultza kultural kolektibo bat da. Eta hori du markatuko ere, baioran ezaitiak apililaren zortzian. Serio stasuna hainitzen eh? da zuena dirazpenetan, azken egun notan. Hori da egunaren ezagari nagusia, serioztasuna, Ba, seriostasuna, eta, uh, digitatea eta errespetuzbetea. Eh? Uh, uh, gure takoa hasiratik hori zen, eh? ez da erraiten dut berriz, ez da lehu usotik abiatutare, zen bakarrik gauza tekniko bat zen, uh, nahi ginduen berriz uh, Euskal Herriko gai hori, uh, bakearen gai zentsu honean ezari, berriz ez bide uh, ezari. Bueno, hori zen helburua eta geroztik ikusi da uh, bide egin e, dela eta bururatuko dela, orain armagabezi hori eginen dela uh, sorciana. Baina Osuki eginen da? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. guk uh, uh, ez ari erdibideka edo historio, eta dugun uh, kontratua da, uh, eta den uh, kontrolpean diren uh, armagusiak egin adirela. Horre, mila gauza, uh, mila gauza erraiten dira, mila gauza dudan ezartzen dira, sines garritasuna dudan ezartzen da, baina uste dut hori denek, hala ere, uh, bon, ez denek ikusten ditugu ono sektore, ultra sektore batzu uh, ez direla hor, ez baituten nahi hor izan, baina, naina uh, ala ere gehiien-gehiienek konturat, konturatzen dira eta egun hortan izanen dela desahmatze horoko uh, uh, bat honetan, hori jarte uh, ezin izan dena uh, ahazuein askorengatik uh, eginen dela. Eta guk uh, mm. egada entzulten da uh, prentsaan, e, izan dira emogimendu eh, hori uh, kalma, eh, kalmatu da, hori bainan uh, egun hori presentatuazen uh, zirko egun bat ezala, feste egun bat bezala, uh, uh, ez dakitzer, haniz galtza izan dira. Bon, zen bate bate bate uh, gure espirituan biztan dena. Uh, Baan behar izan dugu ere preseski atake horien nahi zinan, behar izan dugu esplikatu eh, esplikatu eta esplikatu eta ezerka animatzen gaituen nola izanen den egun hori. Errespetuz betea izanen da historiari buruz. Bitima guziak buruz eh, eh, dignitate osoz eh, ez da bestagirua izanen, eh, eta izanen dira eh, eh, izanen dira eh, gauza batzuejannak eh, pizu handikoak, Eta bakotsak beharko du jutu egun hori bere bukaeran, spekulazio guziak baztertu zik bere bukaeran, eta beharko du Judatu uh, gure intentzioak eta gure uh, erranak preseski erranak izan ditugun gauzer buruz. Hitze zitz, bakotsak beharko du analizatu zer erzan eta ez dut ez dugu nahi, Uh, ne horke handezan uh, egun hori bukatzean, uh, ez dute ne burua hoxen ditu, edo kolpatua izaniz, edo arantzia izaniz. Michel Beheko irigoin zurekin uh, segitzen dugu larun bateko egun hori apirilaren sohtziko ahmagabetz egun hori aipatzen, Mezu bat irakuria izanen da, bai honan, mezu hori nori zuzenduko zako? Mezu hori zuzendua izanen da, deneri. Eta, ernaidut, ez da, e, er, er, da bakarrik uh, lehenik erriari. Erriarrikin e, egiten den uratxori egun hortan, eta ez bakarrik egun hortan, ikusten dituz da larik, eta entzuten dituz da larik, nola ari diren uh, sustengoak antolatzen atzoko uh, bilboko uh, mai uh, edoprenchauri ko atibidez heinoktako uh, transversalitate gara eh transversalitatezik ez zenik uste liserra garaziko garaian ere eh bon beraz serbet uh, uh, serbet in bisik importante eta ono gehiago uh, pasatzen ari da, egunero edo uh, ditugu uh, Euskal Herriti Kampo edo Internacional mailatik eta errenez bon, uh, zurekin gira, hor behar da egin, horki da, batzu jinen dira, beste batzu ez dira jiten albeinan impacto izi garria du. Orduan, uh, mesoa denedi uh, da, errenebeta lehenik herritarrek, gaia da herritarrek berdute beti errendugu uh, asiedatik uh, Dez, ahma gabetzea jendarteak berdu implikatu, eta gaur egun no, jendarteak duk alde bakareko bideori emeiten buru da inu. Baina jendarteak, baina berdu gu ere mintzatu eh, instituzioer, Euskal Herriko instituzioer, eh, Euskal hautetxier, eh, Hal betita uh, Antasunzabalagoa e, egin behar da e, Ipagaldean badugu hori lorktugu hegoaldean lortzen ari da uh, eta ono zabaldu behar da. Eta estatuaak ere janaei baita, estatuek uh, behar dute idiozki hartu afera, orai hautezkunde uh, garaian sartzen gira, beste beste eztakin hor iizanen den, baina uh, estaduek behar sartu estaduak uh, orai, Horai, uh, hori gutio estakuru dute, gutio arrazen dute, prosesoan txartzeko. Armagabetzeak emaiten nauku indar bat guri, argumento bat guri bideori egiteko, eta parekoa horra er jartio blokatuik egoiten zirene, argumento bat gutio emaiten zaiete, blokaturik segitzeko. Beraz, Hala Zabala izanen da, baina uh, ereiten diren hasi guziak, uh, guztiak ez baina anitz soxen dira, uh, batzutan gune uh, idohetan eta pentsatzen etzen gunetan ere. Hala ere sustengo Zabala, baina nafahuako eta jagularitzako lehenakariak ez dira hori izanen, egin eh, dute, oktaz damutzen? Baina hori ere ikusiko da. Eginen dugu, horreindik uh, uh, hain gauza bat dira egiteko. Horrez e, gira eta uh, kasik erran ezakke uh, agenda, agenda blokatzean bagindu no, gehiu demora haukeiteko, egin ginezak agendak emaiten gaitu, finkatua da, eginen da, binean oino hain izgauza diskutatzen ari dira, hitz egiten ari dira, kontakoak bat dira denek ilan, Egunero edo kontakoan gira denek ilan, eta ikusiko dugu, ez dutkeiago ertenan, ikusiko dugu uh, apilaren zorziaren nor, nor, noiz eta nola uh, ordezgatua e izanen den, eta hor izanen den. Orduan badira gauzak, uh, uh, gauz ez direnak erten, behinan uh, uh, larumaten izanen direnak. Horrez, Karitza gaipatz maiztuzu. E, etak, e, numbait delegazio bat eman zauzien, e, gutun bidez, e, Jean-Oel Txetxeberri, Michel Tubiana eta Suri, e, ahmen, edo, ahmagabetzea zahduratzeko, e, etaren e, presentzia, e, eta izanen da, e, ahmagabetzea prozesu horretan, edo zo eksiste horai delegatuak? eh ah, guk dira ez 두고 bakari ez da ez da has espresio suschena markato etaren delegazioa uga guk ardura ederen ardura politikoa nazan eh, eh, eh, guk proposatutako di. uh, bakebi diren deslokazioak argamagabezi ah, uh, gaiortan txartzia niz diskutatu eta... Bueno, uh, luzaz goguetatu batzu bestekin da historia hort sartu ginen eta erakundeareki lan uh, harremanetan, gure arteko gutunak publikoak dira. Guk gauza bat argizen eta hori ezbazen betea izan, gu etxen egonen ginen. Zen, behar galegin dugu etari jendartearen, jendarte zibilaren esku ustea, ez delegatzea, esku ustea, zenta delegazioa delaik, delegazioa kentzen alduzo gero. Hor ez da, delegazio kentzerik. Jendarte zibilaren esku ustea, desahmatzearen ardura politikoa, eh? ez bakari tekniko politikoa. Beraz hartu dugu, hori galdegin dugu, hori finkatu dugu baldintza bezala, eta onartua izan da. Bon, Beraz, hortariko ortarik, iti bidea gure tako uh, libratzen zen gai hori buruz, eta eta zen atzedat itzuli ezina zen. Orduan, uh, gure esku da, eta behar dugu lohtu, eta guk dugu ardura, Horai batzu besteki lan hitz egiteko, albeszen untza pasadadina, z dadin tensio gune izan eta permitmet ondoko hori berizgortaten du izena, ondoko eta etapak egite zenta desarmatzea ez da bakarrik erakunde batiarmakenttzea eta kitxo ez da baldin bat uruno joiteko, eta gu espiritu hor eta neok, ez dauku neokek erran behar, ez instituzio, ez estado, edo neokek ez dauku erran behar, bai, orai, armagabetzea egina da, dozira bukatu da, eta e, gozien beste, e, beste ez dakitez e, norat, ez huri da, e, etapa bat bidea segitzeko, eta ikusiko duzu bideo hori eginen dela. Biktimen harteko elkar bizitza ere, behar bat agendana saartua da. Biktima elkarte batzuk dudan ezartzen duteak nola egiaztatuko duzu? Larrun bat uh, Egia da, ikusten ditut nik ere biktima elkarte bat, bat, artikulaski, ez uh, dena batei uh, prozesuaren alde, eta... Bon, uh, denak irrespetatu behar dira, denak irrespetatzen ditut. Bainan bitimak ez dira ahantziak izanen. Ez uh, dira ahantziak izanen, nik nahi ikonuke istudia berriz egin. Problema da ez dutala egiten ala, neok ez dutala historia berriz egiten ala. Historia hori behar da aztertu behar dut, aztertu behar da, baina ez da berriz egiten ala. Orduan, hemen tiguiti autu bakarra duguna da, edo gibelera txo egon, eta horren arabera e mindurik egon eta, eta ezin nean, edo e historia hori kuntutan hartu, Uh, errespetu guziarekin denak entzunaz eta geroari begiratu. Orduan, uh, bitimak ez dira erantziak izanen. Bitimak izanen dira erdi-erdean, eta bitima guziak. E, uh, ez, da, ez da bitima batzu edo besteak, bitima guziak hor izanen dira. E, uh, gurez hitzetan, gure goguetan, gure mesuetan, eta hor uh, baionan izanen den aidea, hor egunohtan uh, ibiliko den aidean, Idean sendituko da uh, bitimen errespetoa, uh, eta geroari buruz uh, joiteko nahikeria, presuen, uh, presuen uh, uh, gaia. Hori oh, sendituko da, ni nisegor nisegor nisegor sendituko da, espiritua hori baita. Eta, hala, orduan, uh, guk ez dugu uh, guk, uh, dugun podere karrada uh, algusia egitea hori hola izan dadin, Gero, uh, gero uh, behar dute ere bakotxeak bako beda konplizitatea edo beda kolaborazioa ekali eta ez gira, ez gira postura batean, nun uh, beste partagin der, debekatzen aldugun hau edo inpozatzen aldugun hauk egiten dugun guzia da konvergentzia batean izan gizten, denekilan hitz egiten dugu uh, gure uh, proposamena eta egun osaketa da uh, denen uh, erdibidean edo denen sintesian denen sintesian horrekak atxikit ditugu ez da baten alde bestean kontra ez da instrumentalizatu izaiteko maneran izanen uh, sintesia horretan gira denekilan itzegite maitugu eta baitakigu bakoitzarentzat zat zer den inportanta eta beraz bakoitzarentzat zat den hori guzia geituko da egun hortan. eta uh, hala hori da uh, saiatu duguna hori da animatzen gaituena eta agian hori da izanen dena. Bururatzeko, larun bateko, eguna irudikatzeko, eh? mesu nagusia ipatugu, baina itzokdu nagusiak nola iraganen da? Baina iraganen da, uh, uh, goizekamaketarik harrat izanen inguru lehen maien guruak, Atalante sine Uh, Beraz uh, filma bat atera zen ordu erdi bat edo egiten duena leusoko uh, gaiil hortari landa, bizikigun den filma bat da bake prozesuari buruz eta desarmatzeari buruz hori basatuko da uh, atalante ziinean hamartta erditan eta hori zenen dira uh, joane eta maiaz uh, laguntzeko uh, bere aportazioa egiteko zerdan desarmattzea zer da, zer da uh, nola egiten dira bake prozesuak beste leutan etabon personalari Biziki interesanta dira, ditua dira, eta uh, eta jendearekin gero trukaketa izanen da. Gero izanen da beste egitaldi bat bainan hor uh, Sant Andres plaza hortan edo ondo-onduan hor uh, izanen da hamabitan uh, eta ordu bat eta erditan. Eta gero uh, atxaldeko hiru hontan izanen da uh, elgarretatzea ondi hori. Masiboa, anitza, serioa, errespetuan, iraganari eta geroari, eta gero egunean zehar, eh, ez da hori ere uh, nahi dutera, eh, egunean zehar uh, desarmatzearen, ahmagabetzaren eguna da, eta informazioak eman izanen dira, horokoki eh, gai hori buruz, nola da gauzak. Galitzen diren bieguna zein zei merda, zei giten alda. Bakotxak behar du, uh, ene ustez, uh, ez niz ali or, jendea ekar zen, uh, edo tiratu nahiz uh, uh, spektakulo edar baten ikusteko edazak itzera. Ene ustez, bakotxak behar du, bere bidea egin, bere barnen nain, uh, hor pasatzen dela zerbait. Momento erandutitza batzutan uh, indargabetzen dira, hitz horiak amestea ardura ertan dira, behinan, behar du bakotxak uh, bere ganatu eta konsiente izan, uh, Momentu historiko batean girela. Berroita hamar urteko uh, historia baten uh, bukaera dela, edo aldaketa dela. Eh? Uh, Aietez gedoztik hasi zei urte pasatu dira, eta neoketzuen pentsatzen zerbait egiten altzela desesperazioak hartzen adizuen erria. Hor aldatzen aldita gauza. Gorda, batetxan berdu hori bere ganatu. G mementuaren importantzia. Mementoaren eran nahia. Eta uh, behar du, uh, pentsatu ere, ni ere ardi izan behar dut. Albaldin behar dutan, bezain bat, izan behar dutan, zenta uh, egunoren indarra izanenda ere, parte hartzeari eta jende nombreari lotua. Eh, uh, Denek behar dut eran, hori nik den denez, nik nahi dut parte hartu, nahi dut susten eta nahi dut zaindu. Nahi dut zaindu ondoko uh, egun hilabete eta urteetan. Uh, atzeda ezina izan da dien, gibelerat itzul ezina izan da dien. Beraz, uh, bakotxak behar du eman uh, indaha egun hori. Eta beste estena ipatzen ispiritua hori izanen den uh, aidea, aidearen uh, uh, aideo, aideorek, Aide hori, bakotxak bere presentsiaz, aide hori, hori, uh, biliko diren sendimenduak eta espiritua, uh, eta, uh, eran nahi behit, espiritua ipatzen dut. da, uh, bakotxaren uh, gogoa lotzen duen uh, uh, zerbait, ari hori, Ebe bakotxak hani zaitiak askartuko du hori. Eta uh, bakotxak hani zaitiak uh, emanen du, sinesgarrita suena, eta gibelera esin uh, itzulean neorkestu gero, Ne orkestu gero legitimitat hori dudan ezartzen eta dudan ezarri beharko. Hala, orduan, uh, hann izan behar da, uh, esplikatu dutan gogoarek ilan, uh, eta, eta alduguzia egin, ondo pasada diin, eta gian hala da. Etaren ahma gabetzia gauzatuko da, larun batean aprilaren sortzian bai Michel Behuko irigoin mire esker.